מזמור ע"א. בך, אדוני, חסיתי, אל אבושה לעולם. בצדקתך תצילני ותפלתני, הטה אלי אוזנך והושעני. היה לי לצור מעון לבוא, תמיד ציווית להושעני, כי סלעי ומצודתי אתה. אלוהי, פלתני מיד רשע. מכף מעוול וחומץ. כי אתה תקוותי, אדוני אלוהים, מפתחי מנעורי. עליך נסמכתי מבטן, ממעי עמי אתה גוזי. בך תהילתי תמיד. כמופת הייתי לרבים, ואתה מחשי עוז. ימלא פי תהילתך.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 יבושו, יכלו, סוטני נפשי, יעטו חרפה וכלימה, מבקשי רעתי. ואני תמיד איחל, והוספתי על כל תהילתך, פי יספר צדקתך, כל היום תשועתך, כי לא ידעתי ספרות, אבוא בגבורות אדוני אלוהים,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 אשר הרעיתני צרות רבות ורעות, תשוב תחייני, ומתהומות הארץ תשוב תעלני. טרף גדולתי ותסוב תנחמני, גם אני עודך וכלי נבל, עמיתך אלוהי, הזמרה לך וכנור קדוש ישראל.